І не побачиш такого сяєння, мерехтіння, такої луни заграве, як коли воно на степу заходить. Ніби хтось пів півсвіту підпалив, з земля і небо горить, кривава луна розливається. Аж нараз луна потухла, ще тільки червоні відблиски моргають, стрибають зайчики золоті, хмари метеликів у повітрі мерехтять, але й вони никнуть. Сонце зайшло, доле море зелене, а гори сині. Оба щораз більше темніють, і тихо так, що чути, як коники пільні тріскотять у траві, І як на степовім озерці лебеді білими крилами б'ються. Доїхали до того озерця, сполошили лебедини стадо, опочивають. «Тільки, хлопці, коні добре за поводи тримайте, Бо як піде тобі в степ, так і не знайдеш, А на степу без коня, що на воді без човна, пропадеш». Шведи хотіли огнище розкласти, щоб жарити дичину, так козаки не давали. «Підождіть, не годиться, огонь зрадливий, подасть вороговий знак». Над озерцем вигрібували печі, а вміли їх так робити, що тільки дим з них снувався, а полуміні не видно було. Дехто й вечері не чекав, в тому його з ніг повалило, поклався горілець і хрупів. «Якби так усі, – сміявся якийсь запорожець, то москалів Полтаві почули б. Втомлені козаки дійсно сильно хропіли, а шведи потягали за ними. Багато було таких, що зовсім налягали. «Як засну, то до мене хоч стріляй, не збудеш, а мені тут лишатися нема охоти. Як наскочать вовки, то я мій». Та вовків поки що не було видно. Зате в болоті рохкали дикі свині. Їх тут така сила, що прямо ломакую бий. «Ану, спробуй, зачепи яку. Збіжиться їх такого, що треба доброго коня щоб утекти. Звірина вміє постояти за себе, та тільки миємо себе. Що не рятуємо? Бувало, що свої ворогам видавали. Знаєте, як у Константинові було? То, мабуть, давні часи не чули? Кому давні, а я мов нині бачу, хоч тоді ще лише хлопчиком був. Отож, як конець польські з остророгом під Константинів підступили, то козацька залога тихцем. Серед ночі вибралася з замку і потягла до свого війська. Тільки деякі, душ десят, залишилися по хатах, а в добрих знайомих. А на другий день ті добрі знайомі пов'язали їх, як баранів, і щоб преподобатися своєму панові, князю Візеславському, приставили до ворожого табору. За це їм ласка була, а козакам муки і смерть. І почалися оповідання на цю сумну тему, і оповіданням тим кінця не було. Так воно так, великогрішні ми, і тому доля нам не сприяє, Бог не благословить. Старинні козаки того не робили, пречив котрись, але інші доказували йому, що навіть запорожці подібні гріхи на совісті мали. Але Полтава нас розуму навчила. Під Полтавою ми кріпко стояли, особливо запорожці. правда, запорожці під булавою Гордієнка показали себе справжніми лицарями. І тепер нікого так не боїться цар, як їх І нікого так не карає Прямо без суду і без розбору напалю Але городові осоромили себе Скільки їх витримало біля гетьмана Багато в Батурині і в інших городах погибло. Не кажи Просте козацтво не завело Все одно, чи старини, чи новики Навіть молодики трималися славно Аж любо було дивитися, як бились Тільки старшини осоромили нас то, правда, старшини завели. Якби вони однодушно стали, тоді Україна стояла б, а так Бог вість, що з нею буде. І вичислювали старшин, що покинули гетьмана в найгіршій потребі, і нарікали на них, проклинали або прямо спльовували з омерзінням. Що тепер з Україною буде? А що ж би? Цар покасує вольності козацькі, а вимордує народ або, як худобу пережене в московській краї, а звідти на хлине кацапня Не буде тому, не бути, кричали запорожці Січ мати, а лух, батько Сядемо новим кошем, а поки нас поти і Україні не пропасти Гетьман ще живий Та яке це життя? От блеме, як виконостасі лампади, в якій догоряє олія. Але орлик живе, орлик його права рука Він усе знає, і недаром вони біжать під турком нові сили зберуть І на Україну рушать Ах, та протекція турецька За Дорошенко було Хто більше заплатить За ним турок потягне Неконечно І в турків є свої політичні рахунки А політикою то вже Орлик хай крутить, а не ми Наша річ – шабля А його – перо Орлик біля Мазепи Як Виговський біля покійного хмеля То правда Але не забувай, що поки був хмель Поти і Виговський славився великою головою, а не стало хмеля, той Виговський змалів. Боюсь, щоб таке і з орликом не сталося. Замовкли. На сході небо голубіло, веселішала земля, степ шумів, ніби поранковою молитвою. Козаки хрестилися. Якось воно буде. Під Берестечком також здавалося, що всьому прийшов край, і Гетьман так само втікав, як тепер. «А все ж таки, Бог милого, якось ми не пропали. Так не пропадемо і тепер, коли б орлик здрав. Та ось і він». Обтулений козацькою буркою з шапкою набік, по-запорозьки йшов кроком різким і певним, ніби його ніяка в тому не береться. «Панове, не спите?» «Ні, ваша милосте, як помремо, тоді і спатимемо», – жартували. «Зараз пізнати, що це старинне козацтво», – погладив їх словом по душі. При вас і молодик за не береться. А вже ж, а вже ж, при сухих дровах і мокрі розгоряються. А непогасне полумінь навіти. Хто вміє огнище розкладати, тому не непогасне, відповіли. Орлик зрозумів, що то до нього п'ють. Гадаю, відповів, що досвіду нам не бракує. Багато ми навчились за останні часи. Багато, притакнули, більше й не треба. Щоб ми лише в один гуш тягнули, так і в малому гурті появиться велика сила. Хіба б ми до решти з глуздів збилися, щоб не бачити, що в єднанні сила? Хвалю вас за те, панове товариство, і доброї дни не бажаю. Збирайтеся, рушаємо вперед. Ран був холодний, втомлені і невиспані шведи прямо зубами дзвонили. Козаки зіскакували з коней і з возів, бігли і грілися, додавали собі тепла і охоти. Орлик приговорював до них. Жартував, хоч у дочей, мабуть, йому не до жартів було. Ніхто, крім гетьмана, не розумів так добре цілого розміру програної підпорядки.